Nyolcadik fejezet A rendőr futó grimazva torzult. Ez hosszú történet. Igaz vagy négyezer évet átaludtam belőle. nagy, ki a ez? Zendült fel Yariszov mély hangja közvetlenül mellettük. Ki maga? Carlos Estrada az időrendőrség századosa. Az első tiszt gyanakodva mérte végig a rendőrt. Na, persze, én meg az unikornisok királya vagyok. Még egyszer kérdem, ki maga? Miért nem visel maszkot? Jennában csak ekkor tudatosult, hogy a bátja valóban maszk nélkül átsorog a fotelek előtt. Nincs rá szükségem, mert valójában nem vagyok itt. Szórakozzon a jó édes kalkuttai nagynénnyével, tört ki Joffból. Ha most azt mondja, hogy csak egy hologram, akkor kiröhögöm. Hologramoknak nincs árnyéka, vagy ha van is, nem elég interaktívak, hogy a környezet fényviszonyaihoz alkalmazkodjanak. Carlos megcsóválta a fejét. Tudtam, hogy nehéz lesz magukkal, de hogy ennyire? Rendben, vigyeljenek ide. Fizikailag a város felett lebegő űrhajon tartózkodom, és amit maguk látnak, az csak egyfajta izomorf kivetítés. Olyasmi, mint a hologram, csak sokkal fejlettebb. Izomó! guvat ki az őrmester szeme. Tuti valami hallucinogént kevertek a levegőbe. Ha szentség maguknak, Jenne legalább te hidd el, hogy nem csak a képzeleted játszik veled. Carlos, ha tényleg te vagy az, akkor tudnod kell, hogy ki volt Robi. A rendőr elvigyorodott, beletúrt rövid fekete hajába, a hülye papagájod. Emlékszem, minden reggel kiengedted a házban, hogy repüljön, aztán szedegethettem a tollat meg a madárszart a műzlimből. A lány is elmosolyodott, a társaihoz fordult. Szerintem igazi? Vagy csak lemásolták az emlékeinket, és így akarják velünk elhitetni, hogy... Na jó, ebből elég, dődött meg a rendőr. Két lehetőségük van. Egy. Velem jönnek a Nech Ein fedélzetére, és együtt elkocogunk a földre. Kettő. Itt maradnak és megvárják, ha még pár hónap múlva ide a mentőcsapat. Van fontosabb dolgom is, mint űrhajótöröttöket győzködni. Jenna ismerte a bátját. A férfi szája sarkában meg-megránduló apró izom a lány számára egyértelmű jelzés volt, hogy Carlos rettenetesen dühös. Látom, hogy baj van. Mi történt? Kérdezte halkan, elkomolyodva. Jenna a férfi komor tekintetétől megborzongott. A král lerohanta a földet. Azaz még nem, de ha nem érünk oda időben, nem tudjuk megakadályozni a támadást. – Mi az a král? – kotyogott közbe Geoff. Az időrendőr egy pillanatra behunta a szemét, látszott rajta, hogy igyekszik nyugalmat erőltetni magára. – Egy idegen faj. Ígérem, mindent elmondok, amit csak tudok, de könyörgöm, menjünk már. Hiszik vagy sem, tényleg minden perc számít. Nem terveztük be előre a maguk megmentésére tett kitérőt, és ez már is egy napkésést jelent. – Miféle hajó az a NASA min? Sosem hallottam ilyen gyógyszer nevű hajóról. – vonta össze a szemöldökét Jariszobb Nes Ain, javította ki Carlos a tisztet. Egy másik, sokkal barátibb faj a Hars Nofu flottájába tartozó cirkáló. A katonák döbbenten összenéztek. Jenna idegesen elnevette magát. A mi dolgunk lenne az idegen civilizációk felkutatására, tessék egy zsarut alá rájuk. Ja, hát ilyen az élet, vont vállat Carlos. Higgyék el, nem szándékosan botlottam beléjük, de elég a szóból. Mehetünk. Nyeri szóva társaira pillantott, majd bólintott. Nem nagyon van más választásunk. Mutassa az utat! Elindultak Carlos után, kisorakoztak a teremből. A fehér egyhangú folyosón vették csak észre, a droid is ott lépked a nyomukban. Ettől máshoz sem szabadulunk meg! Hes, menj haza! Toppantott felé, Geoff. Hagyja békén! szólt rá, Jerisza, az őrmesterre. Nekik köszönhetjük, hogy nem kell hetekig bogyókon tengődnünk. A felvonó hangtalanul suhant fel velük az éjszakai felszínre. A hengeres, sufni méretű épületből kilépve mesterséges, zöldes fény fogadta őket. Ösztönösen felnéztek, és a felettük lebegő elnyújtott, ú-alakú, űrhajó láttán döbbenten megtorpantak. Basszus! Ez rohadt nagy! motyogta Geoff. Igen az, de ha kérhetném... Intett Carlos egy kör alakú, halványan foszforeszkáló jókora korong felé. Csak lépjenek rá, a többi már automatikus. Te nem jössz? pillantott rá Jenna. A leszálló egységet energiapajzs védi, nem hatolnak át rajta az izomorfielek, jelek. Rászta meg a fejét a rendőr. A fedélzeten várok rátok. Nem tetszik ez nekem, morogta Geoff, amikor Carlos alakja szerte foszlott. Pattanjon fel arra a platóra, örmester! Az aggája meg zsebre! Szólt erélyesen Jariszov, majd jó példát mutatva, ő lépett fel először a földtől alig arasznyira levegő korongra. Amikor már mindannyian rajta álltak, halványfényű búra borult rájuk. A plató megmozdult és viszonylag lassú levegéssel elindult az idegen űrhajó felé. Azért valami kapaszkodót igazán építhettek volna erre az izére, pillantott le Jenna az alattuk elmaradó romvárosra. Közelettükre az űrhajó alja egy szakaszon félrehúzódott, utat engedve a leszálló egységnek. A lányban egy pillanatra lobot vetett az ijegység, mintha valami mesebeli szörny készülne éppen elnyelni őket. Ám a szem elé táruló látvány megnyugtatta, hatalmas fogak és bűzös lehellet helyett fehér falak, sima, zöldes fényben játszó padló, és Carlos fogadta őket a kisebb fajta hangárnak beillő teremben. A rendőr mellett álló fiatal szőkenő mosolygott félszegen az érkezőkre. A plató zökkenés nélkül lágyan leereszkedett, a korongot beborító fénykopula elhalványult, majd kialudt. A katonák kissé tétován, gyanakodva léptek le a szokatlan járműről. A rendőr kezet nyújtott. Legyenek üdvözölve a Nes Ein fedélzetén, Nyugodtan levehetik a maszkot, itt számunkra is belélegezhető a levegő. Házigazdánkat, Soemta, első koordinátort, majd csak később mutatnám be, amikor a kezdeti sok elmúlt. Viszont ez az ifjú hölgy, Emma Jenkins a földről. Yariszov, Geoff és Jenna zavartan kezet fogtak a fiatal lányjal. Maga ismerősnek tűnik nekem? Dünnyögte az első tiszt. Nem rokonná véletlenül Jenkins elnök helyettesnek. Ráhibázott, a lánya vagyok. bólogatott Emma. A lánya? Hm, ez kezd egyre cifrább lenni. Kezdem azt hinni maguk magukném azok, akiknek mondják magukat. Mit tegyek, hogy elhiggye emberek vagyunk? Ha felvágom az ereimet, hisz majd nekem? Sóhajtott Carlos. Gondolom éhesek, szomjasak, igaz? Jöjjenek, megmutatom a szállásukat. Ne aggódjanak, közvetlenül ebből a helyiségből nyílik, nem kell sokat gyalogolni. A viccesnek szánt megjegyzése nem igazán értel el a kívánt hatást, a katonák arca továbbra is komoly maradt. A rendőr a hangár távolabbi felébe vezette őket, kezét elhúzta a közeli fémoszlopon felfénylő hieroglifa előtt. Az elolvadó fal szakasz láttán a három űrhajótörött meghökkenve hátrált fél lépést. Igen, ez nehéz megszokni, somolygott a kreolbőrű férfi. Az ajtónyílás mögött főként fehér és halvány szürke árnyalatban pompázó jókora szoba tűnt fel. Kényelmesnek tűnő, kajlóra emlékeztető formájú fotelek, kecses, áttetsző anyagból készült asztal fogadta őket. A hátsó fal mentén ismeretlen növények zöldeltek. A galaxis legjobb oxigénforrásai forrásai, mutatott a piros, sárga, kék virágú lógó levelű növényekre emma. És gondolom, mérgezők, morogta az őrmester. Dehogy, nevette magát a szőke lány, higgy el, semmi baja nem lesz tőlük, ha csak nem akarja lelegelni őket. A növényeken kérődző Joff elképzelt látványára Gennából kitört a kacagás. Jariszov igyekezett megőrizni a komolyságát, de a szája sarkában bujkáló mosoly elárulta őt. Ne röhögjenek! Az ember már nem is aggódhat a kis tyúkszalos életéért! Sértődött meg Geoff. A feszült hangulat még inkább feloldódott, amikor Carlos megmutatta nekik a menüt. Odaintette a kis csapatot az asztalhoz. Érintésére az áttetsző felület egy dalbon kivilágosodott, és a közös nyelven írott szöveg jelent meg rajta. Jenna álmélkodva látta, hogy az egyszerű salátáktól a palacsintán átszinte mindenféle emberi étel szerepel a listán. Javaslom, megyünk valamit, közben elmesélem, hogyan kerültünk ide. <coughs> krákogott Jariszov. Ez mind szép és jó, százados, de van valahol mosdó is? Mármint olyan, amit mi emberek is tudunk használni? Ó, persze, hogy ne, ott az ajtó. Mutatott a baloldali enyhén ívelt falra, Carlos. Csak érintse meg azt a szögletes jelet. Jeff ezzel óvatosan, mint aki attól fél, hogy a betűk megharapják az ujját, megérintette a kiválasztott étel nevét. Az asztal fényárba borult, és a következő pillanatban már ott gőzölgött rajta a nagy spagetti. Hogyan működik ez az izé? hajolt le a lap alá az őrmester, hogy szemügyre vegye az asztalt. Nem tudom pontosan felelte gyorsan Kárlosz. Annyit tudok, hogy a has-nofu képes anyagból energiát és energiából anyagot létrehozni. Azért, ha lehet, ne álljon neki szétszedni a berendezést. Nem, köszönöm, telepedett le az őrmester az asztalhoz. Közelebb húzta magához az ételt, megszaglázta, majd folytatta. Ha valamit megtanultam ezekkel az idegenekkel kapcsolatban, az az, hogy jobb nem piszkálni a cuccaikat. Az utolsó gépük, amiről megpróbáltam többet megtudni, úgy megszeretett, hogy nem is akart elengedni. Tényleg? Csodálkozott el Emma. Erre kíváncsi lennék? Ült le ő is az asztalhoz. Én inkább a maguk történetét szeretném hallani. Huppant le az egyik fotelbe az első tiszt. Egyezünk meg, ki kezdi. Szerintem mindenkinek akad mondani valója, javasolta Emma. Jariszoff beleegyezően biccentett. Tömör pármondatos összefoglalója után Carlos hümmögvedölt hátra az ülésében. Kitámadta meg magukat. Ez a bolygó hivatalosan nem tartozik már egyik faj fennhatósága alá sem. Igaz, a Harschnofu még üzemeltet rajta egy menedéket. – Százados! Maga nem éhes! – kérdezte tele szájjal beszélni Beszélni teligyomorral is lehet. Az orosz tiszt halványan elmosolyodott, rábökött valamire a menüből, majd Carlosra pillantott a paradicsomos illatot árasztó tája felett. Azt hiszem, elérkezett a magá ideje, Mr. Estrada. Nos? A rendőr pár pillanatig tűnődő arcot vágott, összeszedte a gondolatait, majd belekezdett a beszédbe. Egészen odáig jutott a szóval, amikor szobekkel visszatértek a Nélus tévai partjára, amikor Jarisza felemelt kézzel megállította Kárloszt. Várjon-e egy kicsit? Hát, foglaljam össze. Lássuk, jól értem a történetet. A Jenkins család visszament az ókori Egyiptomba, de elfogta őket egy istennek hét idegen faj tagja. Igen, szét, bólintotta Carlos. Oké. Okay. Erre visszaküldték magát, hogy találja meg őket. Kiderült, hogy az ősi béradalomban nem egy, hanem két idegen faj is istenként pózol. Jól mondom? Korrekt, százados. Bólintott rá Szét faja a Krall, akik elfogták Jenkins elnök helyettest és a feleségét, valamint Szobek faja a Hars Nofu. Tehát a král a rossz fiúk gyülekezete, míg Harsh a hazai csapatot támogatja. Nem tudom, bizonytalanodott el a rendőr. Tény, hogy hazavisznek minket, és az is mellettük szól, hogy megpróbálják megakadályozni a föld megtámadását. Vagyis, az utóbbit már nem merem biztosra állítani. Oké, akkor másképp kérdezem. Mi történt azután, hogy odaértek Szobek templomához, vagy mihez? Nem nagyon emlékszem elkábítottak minket, és a következő emlékem már az volt, amint valamiféle hibernációs kapszulában ébredezek, és közben eltelt több, mint négyezer év. Jenkins, kisasszony, maga mit szól mindehhez? Fordult Jarisov Emma-hoz. Csak megerősíteni tudom, amit a százados mondott. Értem. Halván most, Mr. Jenkins és a felesége? Sejtelmem sincs, ismerte be Carlos. Lehet, hogy a král lefagyasztotta őket, de az is lehet, hogy régen porráumlottak. Az utolsó szavakra Emma elsábat, Villája hangosan koppant az asztalon. – Hogy lehetsz ilyen érzéketlen tahó? – sziszegte oda Jenna dühösen a bátyjának. A rendőr bocsánat kérő pillantást vetett a szőkelányra. – Ne haragudjon, Emma, de ez az igazság, akármi történhetett velük. Ám egy dolgot megígérhetek. Ha sikerül megelőznünk a föld elpusztítását, azonnali expedíciót indítunk a múltba, és ha kell, addig ütjük szét fejét, amíg szabadon nem engedi a szüleit. – Na, ez már jobban hangzik. – Azért nekem még lenne pár kérdésem szólt közbe ismét Jariszov. Miért nem találkoztunk még a parancsnokkal? Carlos zavarba esve megvonta a vállát. Nem tudom. Talán mások a szokásaik. Lehet, hogy csak nem akarnak udvariatlanok lenni. Az első tiszt arca egyre komorabbá vált a beszélgetés során. Nekem úgy tűnik, hogy magás szinten semmiféle hasznos információval nem tudsz szolgálni. Az időrendőr méregbe gorult, kreolos arcbőre elvörösödött. Ide figyeljen, maga csökött agyukatona. Egy hete még a rohat fagyasztóban voltunk. Négyezer évet töltöttünk abban a kurva kapszulában, fel tudja ezt fogni? Amióta felébredtünk, csupán négyszer találkoztunk a harsnofúval, akkor is csak percekre. Ja, és képzelje, nem egy kifejezetten locsi -fecsi faj, Csak annyi infót kapunk tőlük, amennyit most elmondtam. Ha többet akar tudni, menjen és keresse meg őket. Itt vannak valahol a fedélzeten, de ne reméljen túl sokat, mert csupán a hangár és ez a kis lakosztályól szabadon mozoghatunk. Minden más ajtó zárva van. Remek. Szóval fogjuk vagyunk. Nyögött Ny ez nem teljesen igaz. A saját védelmetek érdekében nem engedünk titeket szabadon kószálni a fedélzeteken. Ha a bűzbombát dobnak közéjük, talán akkor sem pattantak volna fel ilyen gyorsan az asztaltól. A hangár felüli átjáróból kilépő robosztus, megtermett gyíkra emlékeztető lény végighordozta rajtuk fekete szemének pillantását. Az idegen arcát fedő hosszúkás maszk láttán teljesen hihetőnek tartotta, hogy az ókorban krokodilnak nézték. Igaz, a folyami hüllők nem jártak két lábon, és beszélni sem tudtak. Hogy az űrhajózást és egyéb apróságokat már ne is említse az ember. Maga a parancsnok? Jött meg Jeriszof hangja. Saemta első koordinátor vagyok. A hasnofu a közös nyelven beszél, de hangja idegen akcentussal csengett. Igen, ha úgy tetszik, én vagyok a vezér, de nincs okotok a rettegésre, nem akarlak bántani titeket. Soemta használata furcsának tűnt az emberek fülének, magukban megmosolyogták a szokatlan mondatokat. Gennában feltámadt a szakmai kíváncsiság. Milyen fordító egységet használ? A hars nofú kettős szemhéja megrebbent. Tanácstalan mozdulatot tett. Ha azt hiszed gépet használok, nem teszem. Megtanultam a nyelveteket. Gondoltam így könnyebb nektek. – Olvadó ajtóik, meg antigravitációs repülő korongjaik vannak, de egy vacak tolmácsgép nem akad a fedélzeten! – hüledezett az őrmester. – De van, viszont mi szeretünk tanulni. – Üljetek le, sok kérdésetek van! – Az emberek visszatelepedtek az asztalhoz, és Soenta is befészkelte magát az egyik fotelbe. – Igen! – vett át a szót, szó. Itt az első. fogjuk vagyunk? – a koordinátor tompa gurgulázó hangot hallatott, láthatóan jót mulatott a kérdésem. – Nem vagytok! Mi más levegőt lélegzünk! – A mi levegőnk tölti! – hirtelen elakadt a szava, majd felmordult. – Kell a gép, nem ismerem jól még a nyelveteket! Megérintette a maszkja oldalát, majd immár folyékonyan, hibamentesen folytatta. – Mi sokkal oxigéndúsabb levegőt lélegzünk be, a ti szervezetetek nem lenne képes elviselni! – nem szeretnénk, ha véletlenül olyan területre tévednétek, ahol baj érhet titeket. Nos, kérdezzetek, amire csak tudok, válaszolok. Az emberek szeme egymásra villant, Kikezdje. kezdje. Végre az első tiszt törte meg a rövid csendet. Mit kell tudnunk a fajodról, illetve kik azok a krállok? Soemta felgöcögött. Négy napig tart az út a földig, de nem biztos, hogy ennyi idő elég lenne a teljes válaszra. Hát, igyekszem rövidre fogni. Kezdjük talán a krállal. Ők egy militáns, hódításra és területszerzésre berendezkedett faj. Technikai fejlettség terén nem sokban maradnak el tőlünk. A viszonyunk velük nem ellenséges, de nem is baráti. Elviseljük egymást és igyekszünk kitérni egymás útjából. Az én fajom nem híve a terjeszkedés koncepciójának, mi inkább a tudásunkat gyarapítjuk, semmint a hadseregünket. Tökéletes recept a lerohanásra, tudós a katona ellen, jegyezte meg Zsanna. Tévedsz! Amikor azt mondom tudás, abban benne foglaltatik a hadászat, a fegyvertechnika és minden, ami egy háborúhoz szükséges. Ne úgy képzelj el minket, mint akik nem képesek harcolni. Ha kell, hadvezérek vagyunk, ha kell, filozófusok, ha úgy adja a helyzet, matematikus. És így tovább. Te, ha nem terjeszkedtek, a nyersanyag hiány miatt nem lesztek képesek lépést tartani a krállal. Mutatok valamit, intett Soamta. A helyiség fényei elhalványodtak, és a szoba közepén egy rendszer holografikus képe jelent meg. A fókusz hirtelen kitágult, és a rendszerhez vészes közelségben két fekete lyuk is tátongott. Carlos Estrada talán említette már, hogy mi energiából anyagot tudunk előállítani. A két fekete lyuk és a rendszerünk ikercsillagja, kifogyhatatlan mennyiségű energiát jelentenek, azaz kifogyhatatlan mennyiségű anyagot. – Ez nem lehetséges! Az anyag nem keletkezik a semmiből! Itt valami trükk van? – csóválta meg a fejét Jariszov. – Túl bonyolult lenne megmagyaráznom, ezért kérlek csak fogad el, hogy az igazat mondom. – Amúgy nem a semmiből áll össze az anyag, hanem energiából. Ha érdekel a téma, betekinthetsz az adatvázisunkba, de attól félek, ti még messze nem álltok azon a szinten, hogy megértsétek. Egy pillanat, emelte fel a kezét Zsoff. Szerintem maga nem mond igazat. Éppen most jöttünk el egy bolygóról, ahol egy Harsnofu romváros düledezett, tehát ez a mi nem terjeszkedünk duma alig hallja meg a helyét. Csak annyi ideig tartozkodunk egy bolygón, amíg minden információt összeszedünk róla. Ha végeztünk, megyünk tovább, de addig is igyekszünk a lehető legkevesebb kárt okozni. Ha időközben felbukkanna egy másik intelligens faj és igény tartana a bolygóra, átadnánk nekik. Annyiban igazad van, hogy az általunk felfedezett és megvizsgált rendszerben üzemeltetünk egy-egy menedék helyett, de nincs tulajdonjogi követelésünk magára a planétára. Látom az arcotokon, hogy csodálkoztok. Hadd kérdezzem meg, mi lehet az elsődleges ok, amiért egy faj igyekszik új területeken, új csillagrendszerekben megvetni a lábát? – Nyersanyaghiány, túlnépesedés, kíváncsiság! – kezdte sorolni Jariszov. – Igen, igen – vágotta a hars nofú az első tisztavába. az első kettő általában együtt jár. De a mi esetünkben nem ez a helyzet. Az én fajom immár közel négy ezer éve felhagyott a szaporodással, mert rájöttünk, hogy hosszú távon a fajunk pusztulását okozza majd. Csak gondoljatok bele, hogy ha túl sok egyforma élőlényt zártok össze túl kicsi helyen, azok előbb-utóbb vagy egymást kezdik elgyilkolni, vagy felhasználnak minden tápanyagot és meghalnak. Az egyetlen megoldás a szaporodó fajok számára, ha új életteret találnak maguknak. A gond ezzel csupán annyi, hogy általában a régi élettér használhatatlanná válik. Csend támadta szobában, az emberek igyekeztek megemészteni a hallottakat. Mi a helyzet a földdel? Mi történt Egyiptomban? Kérdezte hirtelen Kárlós. Á, igen, már várta ma a kérdést. Ingatta meg a fejét a koordinátor. Sos, Ábek, akit ti a mitológiából Szobek néven ismertek, rejtett megfigyelést végzett a földön. Az akkori emberi társadalmat, kultúrát vizsgálta. A véletlen műve, hogy ugyanabban az időben hajtó műhiba miatt egy Král űrhajó is kénytelen volt leszállni a bolygón. Sos Ábek segített nekik a hiba kiavításában, és egyben megegyezett a Král parancsnokkal, hogy ők is rejtve maradnak az emberek előtt, illetve hogy a Föld meghatározatlan ideig semleges, a terjeszkedés alól kivételezett terület marad. Szeit, a král hajó parancsnoka elfogadta az egyességet. Tette ezt már csak azért is, mert a föld a galaxis peremén található, és sem a král, sem a mi űrhajóink nem voltak képesek pár fényévnél nagyobb utat megtenni. Hoppa! Akkor hogyan sikerült eljutniuk a földre? Csapott le rögtön az orosz tiszt. Egy természetes féregjáraton át, ami 120 évenként felbukkant. Sajnos megközelítőleg 1100 évvel ezelőtt a járat összeomlott, és azóta sem bukkant fel. Maja, de addigra már biztosan rendelkeztek olyan űrjárművekkel, amikkel elérhették volna a földet, jegyezte meg Geoff. Igen, de már mindent megtudtunk az emberiség latta a bolygóról. Természetesen hagytunk hátra a pár rejtett szondát, ami folyamatosan figyelemmel kísérte a fajotok fejlődését. Természetesen, jegyezte meg Jari szovepésen. A koordinátor nem zavartatta magát a közbeszólás miatt, folytatta. Azt is hozzá kell tennem, hogy közben a krállal való viszonyunk kissé feszültévált. vált. Bármerre indultunk, előbb-utóbb felbukkant egy űrhajójuk, és igényt tartott az éppen csak megfigyelés alá vont bolygóra. Nem akarok én lenni a fekete seggű, de ha maguk ilyen, már megbocsásson, betói alakok, hogy az első szóra feladnak egy bolygót, akkor nem tudom, mit várhatunk maguktól. Pláne, hogyha jól sejtem, ezt az egyetlen egy űrhajót rendelték ki a föld védelmére. húzta el a száját Zsoff. Soemta a fekete, Iris nélkül szemében csodálkozás villant. Nem azért megyünk, hogy a ti bolygótókat megvédjük. Mi csupán segítséget nyújtunk nektek, hogy hazatérhessetek. Hát ez pazar. Aztán ha megérkeztünk, veszik a kalapjukat és otthagynak minket szarban? Mondhatom, kurvára civilizált megoldás. Háborodott fel az őrmester. Ez így nem teljesen igaz. Amíg mi beszélünk, a harsnofú nagy tanács már kapcsolatba lépett a krállal, és emlékeztette őket a föld semlegességére. Hurra, meg megvagyunk mentve. Na figyeljen ide! Örmester, elég! Az első tiszt hangjában bujkáló fenyegetése a felpaprikázott műszaki katona torkára forrasztotta a szót. A harsnofú sziszegő citszentő hangkeveréket hallatott. Nézzék! Az elmúlt 900 évben szinte teljesen lefoglalt minket a galaxis belső rendszereinek vizsgálata. No meg, hogy távol tartsuk magunktól az egyre mohóbbá erőszakosabbá váló Krált. Kevesen vagyunk, így nincs kapacitásunk a galaxis rendjére ügyelni. Teszem hozzá, ez nem is a mi dolgunk. Mi csupán megfigyelünk, tanulmányozunk. Tény, hogy nem szeretnénk, ha kirobbanna a háború a král és az emberek között, de nem igazán látom, mit tehetnénk. A helyzetet csak tovább nehezíti, hogy az én fajom minden században 20-22 éves inaktív fázisba vonul. Olyankor nem tudjuk szemmel tartani sem a földet, sem a krált, csak az automata rendszereinkben bízhatunk. Látom, csodálkoznak, de ezek a regenerációs ciklusok biztosítják számunkra, hogy az egyed szaporodás helyett önmagát újítsa meg, ha értik, mire gondolok. Jenna halványan elmosolyodott. Azt hiszem, igen. Van egy mondásunk, mi szerint például egy jó pihentető alvás után úgy érezzük, mintha újjászülettünk volna. Persze ezt nem kell szó szerint venni, mert nem igaz. Csupán frissebbek, kipihentebbek vagyunk. Értem, tehát sejtitek, miről beszélek. Nyugodott meg a koordinátor. Soemtá, én valamit nem értek. Szólalt meg, Carlos. Ha szobek segített Szétnek az űrhajó megjavításában, akkor miért viselkedtek ellenségként? Nekem egy cseppet sem tűnt barátinak a viszony. Miattatok. Pontosabban az általatok képviselt potenciális veszély miatt. Szét, ahogy ti nevezitek, nem tudta, hogy ti a jövőből jöttetek. Ő csak azt látta, hogy az érzékelők adatai alapján egy fejlett erős faj bukkan fel. Gondolom nagyon meglepődött, mikor rájött, hogy az alapfémeket sem ismerő civilizáció emberei, és az általatok képviselt társadalom tagjai genetikailag azonosak. Én úgy vélem azért is fogott el kettőt közületek, hogy jobban megvizsgálhassa, kifaggathassa őket. Az pedig már csak a sors fintra, hogy éppen a jövőbeli világkormány elnök helyettesét és nejét sikerült neki elcsípni. Hitetlenkedett Carlos. A harsnofu ismét ingatta kicsit a fejét. Nem hiszem, hogy véletlen lenne. Habár erre soha nem sikerült bizonyítékot találnunk, de Sobek feljegyzéseiből kiderül, hogy közvetetten egy ismeretlen megkereste őt. Az illető találkozót szeretett volna nyélbe ütni közte és egy meg nem nevezett nagyhatalmú ember között. Szobek beleegyezett, de a várt találkozó soha nem jött létre. A várt ember nem érkezett meg. Helyette Elbukkantál te és Emma Jenkins. A rendőr megdörzsölte a halántékát, majd Emma-ra nézett. Azt hiszem sejtem, mi történt. Valamelyik időügynök rájött szobek kilétére, és értesítette a világkormányt. Ők meg persze két kétkézzel kaptak a lehetőség után. Úgy hiszem, a hivatalos kapcsolatfelvétel volt Jenkins elnök helyettes igazi küldetése. Ám ezek szerint szét, rendesen beleköpött a levesbe. Azt akarja mondani, hogy a születésnapi időutazásom egy nagy hazugság volt? keskenyedett el Emma szeme. Nem tudom, felelte őszintén Carlos. Erre majd csak az édesapja tud válaszolni, amint megtaláltuk. Bár csak ott tartanánk már, sóhajtott a szőke lány. Azért egy dalogra kíváncsi lennék. Miért támadta meg a král a földet? Négyezer éven át betartották az egyeséget. Miért most szekték meg? Szegezte Jari szóva kérdést Erre nem tudom a választ, hiszen még nem történt meg. Felelte nyugodtan a koordinátor. Vannak műhagyjaik a föld körül. Miért nem lép kapcsolatba velük Hát, ha látnak valamit, amit a mi nem regisztrálnak? Több okból sem tehetem. Az egyik, hogy a mi egységeink kifejezetten a bolygó vizsgálatára lettek tervezve. A másik, ami még fontosabb, hogy már nincsenek orbitális pályán. Alig húsz évvel ezelőtt a ti egyik kutatócsoportotok kifejlesztett egy újfajta szenzorrendszert, ami képes lett volna felfedezni a műholdjainkat. Az egységeket úgy programozták, hogy ha az álcájuk kompromittálhatóvá válik, hagyják el a földet, és teljes sebességgel induljanak el a nap felé. Ikarosz legendája, túl magasra szállt hát pusztulnia kellett, jegyezte meg Jenna hangosan, inkább csak magának. A hadnagy szavai után nyomott csend telepedett rájuk. A kimondatlan kérdés ott táncolt a fejükben, vajon a lány az idegen műholdakra, vagy a földi emberekre értette. Két nap telt el, amióta az űrhajó töröttek a fedélzetre léptek. Mivel a Harsz Nofu csupán egyetlen helyiségben hozott létre számukra is belélegezhető levegőt, nem sok mindent tudtak csinálni. Rengeteg szabadidejükben jobb hián az űrhajó adatbázisát böngézték, amit a koordinátor jóvoltából lefordítottak nekik a közös nyelvre. Az egyetlen ikon parancsra ágyjá alakuló antigravitációs fotelek saját kivetítővel rendelkeztek, fel sem kellett kelniük, ha kíváncsiak voltak valamire. – Hihetetlen, ekkora böhöm nagy hajó, minket meg összezsúfolnak egy kalitkában! – morgott Zsoff. – De még ha kalitka lenne, egy nyomorult ablak sincs sehol! Jenna már megszokta az őrmester dohogását, de Carlos nehezen viselte a zsémbeskedő katonát. – Mondja őrmester, volt maga valaha is boldog? – Ez valami beugrató kérdés? – Egyáltalán nem. Csak azért kérdem, mert azzal a mennyiségű negatív energiával, ami magából árad, egy egész város lehetne táplálni. Aha, jó vicc, morgott az altiszt, majd az ajtóban megjelenő soemtára főrmet. Maguknál nem szoktak kopogni. A hársnofú meglepettem megtorpant. Kopogni? Igen, vagy esetleg csengetni. Csengetni? Zavarodott össze teljesen a koordinátor. Na gratulálok, még hogy a tudósok meg mifere intelligens faj az se... Joff! csattant fel szinte egyszerre Jerisov és Jenna. Oké, okay, vettem a lapot, befogom a szám, de ez a tétlenség az agyamra megy. – Miért nem olvasgatja a műszaki adatbázist? Elvégre maga a műszaki ember, nem? – kérdezte az első tiszt. – Hogyan már százados? Az csupa elmélet, a nagyokos mérnököknek való, akik még a mechanikus csavarhúzóval is csak összekaszabolni tudják magukat. Én technikus vagyok, nekem a gyakorlat az erősségem. Soemta időről időre felbukkant, beszélgetett velük pár percet, majd ismét órákra eltűnt. Egyik ilyen látogatás alkalmából Jenna lecsapott rá. Már kérdezni akartam, mert feltűnt, hogy az egyiptomi hieroglifák és a maguk írásjelei nagyon hasonlítanak egymásra. Gondolom, ez nem csupán véletlen. Ó, nem. Az az igazság, hogy a nyelvünk eredeti írásos jelei olyan bonyolultak voltak, hogy hetekig kellett tanulnunk. A ti ősi írásjelei sokkal egyszerűbbek voltak, hát kicsit módosítva, kibővítve átvettük. Ismertebek is és szégyenkezve sohamta. Jenna csak tátogott egy sort. Még hogy a hieroglifák egyszerűek? A régészek és archeológusok mind a mai napig ölre egy-egy mondat lefordítása miatt. Carlos megtalálta a szobek feljegyzéseit, és rájött, miért nem sikerült aktiválniuk az időkaput. Amint a halványan fénylő lebegő sorokat böngészte, árnyék vetült az ülésére. A rendőr tekintete emára esett. Komolyan gondolta, hogy amint hazaérünk, megkeressük a szüleimet? A lehetőleg komolyabban. Az én feladatom lett volna megtalálni őket, helyett itt vagyok megint a 23. században. Ígérem, mindent megteszek, ami csak az erőmből telik, hogy visszahozzuk őket a jelenbe. Köszönöm. Futott át halvány mosoly a lány arcán, majd közelebb húzta a foteljét és leült. Azon gondolkodtam, hogy miért nem küldtek minket vissza a jövőbe. A rendőr az ülése kivetítőjén sorakozó információhalmazra bökött. Éppen most olvastam róla. Meglepő módon a Harsh nofú soha nem fejlesztette ki az időutazáshoz szükséges technológiát. Az egyetlen módja, hogy visszajuttassanak minket a saját korunkba, ha betesznek a hűtőbe. Pontosabban nem hűt, hanem egyfajta köztes dimenzióba helyezi az embert, ahol nincs idő. Vagyis van, de nem mozdul. Emma értetlen tekintetét látva gyorsan visszatért az eredeti témához, már csak azért is, mert ő maga is kezdett belezavarodni a magyarázatba. Elméletben rengeteget foglalkoztak az időutazással, de nem próbálták a gyakorlatba átültetni a tudásukat. Az időelméleti téziseik meg. Nem vagyok szakértő, de szerintem még a volt akadémiai professzoromon is kifognának olyan bonyolultak. A lényeg, hogy mind a harsh nofú, mind a král egyfajta álcázó technikát, speciális pajzsot használt, így a felszínen pihenő űrhajóik rejtve maradtak a kíváncsi tekintetek elől. A gond csak ott van, hogy ez a pajzs megzavarja a mi időutazáshoz használt eszközeinket. Szobek feljegyzései alapján úgy vélem, hogy amikor az első terepfelmérő ügynökeink megérkeztek, mind szobek, mind szét szenzorai regisztrálták a számukra ismeretlen energiaáramlást. Sőt, szétbe is mérte, és az idő energiajelek alapján találta meg magát, illetve a szüleit, amikor Egyiptom földjére léptek. Mivel egyikük sem volt benne biztos, mitől kergültek meg az érzékelőik, óvintézkedésként a maximumra tolták az álcázó pajzsaik erejét. Ennek köszönhetően a gyűrűbe épített időjeladóink kiégtek, használhatatlan kacatokká váltak. Nem hangzik túl jól, grimaszolt Emma. Ha visszamegyünk, ugyanúgy ott ragadunk a múltban. Carlos hümmögött egy sort. Nem akarok a macsó férfi szerepében tetszelegni, de azt hiszem jobb lenne, ha ebből kimaradna. Nem titok, hogy sosem rajongtam a civilek időutazásának gondolatáért. Azt hiszem, a maguk példája az ékes bizonyítéka rá. nem tévedtem. Ó, no, hogyne, mert maga a profi szuperül megállta a helyét, igaz? Vágott vissza a lány. A rendőr ugyan sorolhatta volna, hogy nem volt elég ideje felkészülni, és a kutya se gondolta volna, hogy két idegen fajba is belebotlik majd az ókori Egyiptomban, de inkább nem tette. Valahol érezte, hogy Emmának igaza van, mert bizony az ő balfácánkodása is erősen közrejátszott a kudarcban. A sértett szakmai önérzetével kombinált bűntudata arra sarkalta, hogyha a fene-fenét eszik is, de visszahozza a Jenkins házaspárt a saját korukba. Mehetett volna jobban is, dünyögte. Viszont komolyan mondom, még ha szét is barmolmaz az idővonalat, de visszahozom magának a szüleit. A koordinátor éppen elcsípte az utolsó szavakat és érdeklődve fordult hozzájuk. Miféle idővonalak? Káros Kisé kelletlenül összefoglalta a földi idődinamika és terjedés elmélet alapjait. Soemta figyelmesen hallgatta, majd a maga szokásos gurgulázó módján felnevetett. Á, igen, ez is egyike a mikorai téves időteóriánknak. Téves? Az összes utazásunk ezen alapszik, és amint látható, működik. Hördül fel Kárlossz. Megpróbálom emberi fogalmakkal egyszerűen elmagyarázni, intett a harsnofuk, mire a levegőben egy jókora átlátszófalú képe jelent meg. Az üvegpohárra emlékeztető tárgyat apró, sárgás gömbök töltötték meg. Vegyük úgy, hogy ez az idő. Minden gömb egy-egy időpillanatot jelképez. Tételezzük fel, hogy ez az idő pillanat, amikor belépsz a portálba. Ez az indulópont. A henger bal felső szélén az egyik labdacs kékre változott. Mondjuk, hogy ez a, a múltbéli idő, ahová érkezni szándékozol. Ez a cél időpont. A henger közepe táján is elszíneződött egy gömböc. Eddig érted? Igen, persze, bolintott Carlos, bár még sejtemesen volt, miképp lesz ebből épp magyarázat. Rendben. Nos, hogyan juthatsz el a jövőből a múltba? Bátran nyúj a kivetítőhöz, mutasd meg. Ez egyszerű, bosszankodott a rendőr, mert kicsit úgy érezte magát, mintha a koordinátor vizsgáztatná. Újjával egyenes vonalat húzott a két labdacs közé. Sejtettem, hogy ezt teszed majd. Nos, itt van az első hiba az elméletben. Az idő pillanatok közötti szubdimenziós vákumban nem lehet mozogni, ugyanis bármilyen furcsán hangzik is, az idő nem homogén. Léteznek olyan zónák, ahol nincs idő. Ebben a vákumban pedig sem anyag, sem energia nem képes megmaradni. Carlos értetlenül pislogott a harsnofura. Még soha nem is hallott szubdimenziós vákumról, hát ébredő kíváncsisággal várta a folytatást. A múltból a jelenbe csak az pillanatokon keresztül lehet eljutni, mint próbált hasonlatot találni a koordinátor. Mint ahogy egy patakon csak körről körrelépe lehet lábbal átkelni? Szólt közben Emma, igen, valahogy úgy, köszönöm, bologatott soámta. A koordinátor gyors mozdulattal eltüntette Kárlos egyenes vonalát, és helyette egy újabb jelent meg, ami kisé cikk-cakkos vonalban a sárgás gömbök érintésével haladt a két kék gömböc között. Figyeld meg, hogy a múltat, a jelennel összekötő vonal nem egyenes. Vajon miért? Carlos ismét hatalmába kerítette a vizsgázó kisdiák érzése, de erre tudta a választ. A döntés és esemény variációs tényezők miatt. Minden döntés, minden esemény egy újabbhoz vezet. A múlt eseményeitől függ a jövő. Pontosan. A vonal, ami jelenleg összeköti az időutazás két végpontját, gyakorlatilag a történelem, amit te ismersz. Eddig ugyanarról beszélünk, vont vállat Carlos. Ha visszamegyünk a múltba, és valami olyat teszek, akkor megváltoztatom a jövőt, és mondjuk ittük adok ki. Mutatott találomra a henger egyik gömbjére. A jelzett pirosra változott. Nos, ezzel megérkeztünk a második hibás feltételezéshez. Megmutatom, mi történik, ha belepiszkálsz a múltba. A gömbök megmozdultak, majd hevesen keveregni kezdtek. Egyetlen labdacs maradt csupán a helyén, a célállomásként megjelölt múlt kék gömbje. Carlos összevont szemöldökkel figyelte lassuló kaotikus mozgást. A kiindulási pont golyója az eredeti helyéhez képest teljesen megváltozott, a bal felső szérről a henger aljára került. Te még a múltban vagy, és ha ugyanazt az útvonalat követnéd visszafelé, amin odaértél, valóban egy teljesen más jövőben lépnél ki az időkapun. De hadd tegyek fel egy kérdést. Létezhet két ugyanolyan, de más időpontból származó anyag egy időben? Nem, a nem odavaló meg semmisülne. Tévedés. Nem semmisülne meg, ugyanis nem is fordulhat elő ez a felállás. A te esetedben ez annyit tesz, hogy csak abba a jövőbe térhetsz vissza, ahonnan elindultál. A két kék gömb között ismét felvillant a vonal. Viszont, látod, teljesen más az útvonal. Ez nekem sántít. A visszatérés időkoordinátái, amiket a jövőből hoztál magaddal? Egy olyan jövőből, ami megváltozott? A megváltozott jövővel együtt a jeladódban tárolt koordináták is megváltoznak. Mit gondolsz, miért nem lehetséges a saját idődből a jövőbe utazni? Miért csak a múlt áll nyitva előttünk? Carlosban éledezni kezdett a felismerés. Mert nem ismerjük az odavezető utat. Azok a döntések és események, amik a jövőbe vezetnének, még nem történtek meg. Viszont a múltban már minden variációs lehetőség lezajdott legalább egyszer, tehát ismertek a paraméterek. Pontosan, látom, már kezded érteni. Nem, nem igazán, ismerte be a rendőr. Az ő emlékeiben az időmechanika, matematikai egyenlet szörnyetegekkel és logikai fejtegetések százaival párosult. Bár állítólag a képzésen az egyszerűsített verziót tanulták, de a legtöbb időrendőr bizony éppen csak átbukdácsolt a tudóst is próbára tevő tananyagom. Ha nem abba a jelenbe térek vissza, amit ismerek, ha valami közben megváltozott, az hamar feltűnne. Teszem azt, gyorsan rájönnék, ha nem Hans Schneider lenne a világkormányelnöke. Valóban így lenne, de miközben a múltból visszatérsz a megváltozott jelenbe, ahogy haladsz az idő alagútban, az agyadban tárolt információ is megváltozik. Pontosabban szólva, igazodik ahhoz a jelenhez, amiben majd megérkezel. Carlos döbbentemmerett a harsnofura. Ez, ez őrültség. Ez azt jelenti, hogy akármilyen hülyeséget csinálok a múltban, mire visszatérek a saját időmbe már észre sem veszem a változásokat. Nem bizony. Teljesen természetesnek veszed, fel sem tűnik a változás. Mit gondolsz, mi miért nem fejlesztettük ki soha az időgépet? Mert nem láttuk értelmét. Lehetetlen és céltalan egy folyton változó önmagát is állandóan átrendező rendszer tanulmányozni. De hát ez így kész káosz. Igen, de sem te, sem én, sem bárki más nem veszünk észre belőle semmit. Várjunk egy kicsit. Oké, tételezzük fel, hogy miután elcsesztem valamit a múltban és visszatérek a megváltozott jelenbe, az én agyamban átiródik az információ. De mi van azokkal, akik nem utaznak? ez A jövő, beleértve élőt és élettelent alkalmazkodik a múltban bekövetkezett változásokhoz. Akik nem vettek részt az időutazásban, ugyanúgy észre sem veszik, hogy megváltozott körülöttük a világ. Számukra az általad elcseszett múlt, és az abból adódó következmények már a történelem részei tehát természetesnek veszik. A rendőr maga elé merett. Jó egy percig hallgatott. Próbálta megemészteni a hallottakat, majd a koordinátorra pillantott. Azt mondtad, nem térhetek vissza más jelenbe, csak oda, ahonnan elindultam, legyen az megváltozott vagy az eredeti. Miért? Ha átirom a jeladóban tárolt kócsort, egy teljesen más jelenben is kiköthetek. Mármint a saját időmben, de a múlthoz képest egyfajta alternatív jövőben, és akár összefuthatok saját magammal is. Ez nem lehetséges. Minden idő pillanatban létező világnak megvan a maga rendje. Ha te elhagyod a saját idődet, hiányozni fogsz a világodból. Ez a hiány vezet téged vissza a te saját időpontodba. Szóval ez olyasmi, mint mondjuk, amikor egy teljesen sötét helyiségből akarok kijutni, ahol az egyetlen gyenge fényforrást az ajtó mellett elhelyezett konzol jelenti? Érdeklődött Emma. A harsnofu elbizonytalanodva bólintott. Igen, olyasmi, de attól sokkal bonyolultabb. A lényeg, hogy elméletileg átírhatod az útvonalat, de a múltból elindulva soha nem érkeznél meg abba a bizonyos alternatív jövőbe, mert az az időpont már teljes. Például normális esetben egy vízmolekulához sem illeszkedik még egy oxigénatom, mert a molekuláris szerkezet egyszerűen nem fogadná. Mi történne velem, ha mégis megpróbálnám átírni a koordinátákat? Tamáskodott a lány. Össze-vissza pattognál az időpontok között, de előbb-utóbb megérkeznél a saját jelenedbe. Igaz, addigra már megőrülnél a rengeteg információtól, ahogy az utad során a nem a te világodhoz rendelt adatok frissülnek, illetve törlődnek az agyadból. Á, azt hiszem bukik az elmélete. Csapott le a szóra a rendőr. Az előbb mondta, hogy az oda nem illő nem léphet be a nem neki rendelt világba. Ezen az alapon a múltba sem lehetne utazni, hiszen aki a jövőből jön, az nem passzol a múltbéli időpillanatba. Bocsánat. Csak jelzem, igenis lehetséges még egy oxigén atomot társítani a vízmolekulához, szólt közbe Emma. A rendőr elismerő pillantást vetett a Jenkins lányra, ám a férfi győzedelmes mosolya láttán, Soemta megingatta a fejét. Egy fontos szót kifelejtettél a gondolatmenetedből. Én azt mondtam, normális esetben. A mesterséges módon létrehozott idő alagút, így az időutazás sem számít normálisnak. Egyébként szándékosan hoztam fel példának a vízmolekulát. Tényleg tehet hozzá még egy atomot, de mit kapsz? Egy igencsak instabil enyhe savat, ami visszaalakul vízzé. Nem csak a természet, de az idő maga is egyensúlyra törekszik, ezért nem viseli el a bizonytalanságot. A múltba ugyan ellátogathattok, mert ismeritek az oda vezető utat, de nem maradhattok ott örökre. Pontosan azért, amiről már szó volt, a jövőből jött látogatónak nincs helye a múltban. Az utazó csupán zavaró, tényező, és az idő ilyen vagy olyan módon, de kiiktatja ezt az egyensúlyt felborító elemet. Carlos elgondolkodott. Talán két éve történt, hogy a középkorba látogató tudós csoport egy hónapra tervezett látogatásából mindössze kilenc nap lett. A történészek sorra rosszul lettek. Az első egy fiatal egyetemi tanársegéd volt, aki szinte kóma közeli állapotban küldtek vissza a társai a múltból. Az egyesével visszatérő kis csoport minden tagját karanténba helyezték, de az orvosok nem találtak magyarázatot a súlyos, eszméletvesztéssel hányingerrel járó állapotra. Mint ahogy azzal kapcsolatban is csak találgatni tudtak, hogy a betegek a visszatérésük után pár órával már tünetmentesen bosszankodva ücsörögtek az ágyuk szélén. Az esetet figyelembe véve a harsnofú szavai logikusnak tűntek a tudósok nem tartoztak a múltba, és az idő igyekezett megszüntetni a zavaró tényezőt, az időutazókat. – Mennyi a maximum idő, amit egy ember képes a múltban eltölteni? – kérdezte Emma aggódva. Carlos megsajnálta a fiatal nőt, amiért ebbe a faramuci helyzetbe került. Nehezen ismerte be magának, de haragudott Jenkins elnök helyettesre. – Miféle férj és apa az olyan, aki ekkora veszélynek teszi ki a családját? – Persze nem tudhatta előre, hogy mi fog történni. Senki sem számított két idegenfajra Egyiptomban, de már a gondolat is felbőszítette, hogy Mr. Jenkins családi vakációnak álcázott egy első kapcsolatfelvételi kísérletet. A szüleire gondol? pillantott a lányra. Igen, tudni szeretném, hogy mennyi idejük van, vagyis volt hátra mielőtt fúltak el a lány szavai. Ez teljesen az egyéntől függ, szólt közbe Swanta. Számításaink szerint pár órától egészen két hétig terjedő intervallumban bárhova eshet az illető időtolerancia szintje. Carlos megcsóválta a fejét. Szinte minden, amit eddig tanult az időről megdőlni, látszó, hát megpróbálta rendezni a gondolatait. Oké, hadd foglaljam össze. Lássam, jól érteme! Nem utazhatok a jövőbe, mert a végtelen számú döntési lehetőségek miatt nem tudom kikalkulálni a megfelelő koordinátákat. A múltba elmehetek, mert ismerem az odavezető utat, de csak korlátozott ideig maradhatok, mivel nem tartozom oda. A múltból csak a saját jelenembe utazhatok vissza. Ha megváltoztatom a múltat, a jövő is követi, ezért én már a megváltozott jelenbe térek vissza. Ugyanakkor sejtelmem sem lesz róla, mert az út során az agyamban tárolt információ is igazodik a változásokhoz. Eddig helyes, igen, igen, bólogatott Soemta ami viszont még mindig nem tiszta, hogy miért ne írhatnám át a visszatérési koordinátákat úgy, hogy egy teljesen más alternatív jelenbe érkezzek meg a múltból. Látom, még egyszerűbben kell fogalmaznom. Maradjunk Emma Jenkins példájánál, a korom sötét teremnél, ahol csupán az fényei adják meg az irányt, hogy kiús a folyosóra. Ha átírod a visszatérési kódot, az olyan, mintha kikapcsolnád az ajtófényeit, és helyette bekapcsolnád mondjuk a légcserélő kontrolllámpáját. Oda találsz a légcserélőhöz, de nem jutottál ki a folyosóra. Továbbra is a sötét helyiségben botorkálsz. De az alternatív jelen nem légcserélő, az is egy ajtó, nem? Hartsnofu felmorrant, úgy tűnt kezdi elveszíteni a türelmét. Igen, csak nem a te számodra. Ha nagyon erőszakos vagy, hát bemászhatsz a rendszer csövébe, de ott beszorulsz, megfulladsz, meghalsz. Miért? Mert nem a te világod, nem a te helyed. De ha ennyire ragaszkodsz a primitív példákhoz rendben, legyen ajtó, és nem légcserélő. Ajtó, ami zárva van, és nem tudod kinyitni. Amennyiben komolyan érdekel a téma, megmutatom neked az adatbázisban, hol találod az erre vonatkozó részletesebb tanulmányokat. Zárta volna le, soham, dühösen a beszélgetést, de rendőr megállította az indulni készülő koordinátort. Várjon. Sajnálom, hogy ilyen nehéz fejű vagyok, de lenne még egy kérdésem. Csak egy? Rendben. Mi történik, ha valaki visszamegy a múltba, és ott meghal? Egy olyan akcióban vettem részt, amiben számos ügynökünk eltűnt, illetve egyről biztosan tudom, hogy meghalt. A múltban elhalálozott ügynök hiányzik a jelenből, tehát felborult az egyensúly. Az időmassza ezt is kompenzálja, mert amint mondtam, egyensúlyra törekszik. Ha most rákeresnél az adatbázisokban, nyoma sem lenne a halott embereknek. Azt találnád, hogy meg sem született, ha pedig nem született meg, nem is hiányozhat. De ha meg sem született, akkor hogyan mehetett vissza a múltba? Még mindig lineáris idővonalakban gondolkodsz azt a világot, amiben az ügynök életben van, nevezzük annak. A világot, ahol az ügynök meg sem született, nevezük B-nek. Te és az ügynökök elindultok a világból a múltba. A társad meghal, az időkorrigája az A világban támad hiányt úgy, hogy B világot csinál belőle, ahol a férfi meg sem született. Te elindulsz vissza a jelenbe az idő alagútban haladva az agyadban átíródik az információ, és megérkezel B világba. De mivel te ennek már nem vagy tudatában, hiszen az ügynökkel kapcsolatos információk törlődtek, azt hiszed, hogy a világba tértél vissza. Gondolom, ha Guereznek lettek volna gyerekei, ők sem születtek meg, igaz? Pontosan. Ha több kérdésed nincs... Carlos félszegen elvigyorodott. Lenne még egy. Azt mondta, hogy ha megváltozik a jelen, az emberek emlékei tudása is igazodik hozzá. Ha ez a halott ügynök a dolgok jelenlása szerint meg sem született... Én miért emlékszem rá? Te nem egy mesterséges időfolyosón átkerültél vissza a múltból a jelenbe. A kapszula, amiben az elmúlt négyezer évet töltötted egy olyan dimenzióba tette át a tested, ahol az idő gyakorlatilag áll. Egyszerűen fogalmazva, kimaradtál az időmassza változásaiból, és az emlékeid, a tudásod érintetlen maradt. Éppen ezért elképzelhető, hogy tapasztalsz majd bizonyos különbségeket, amikor visszatérsz a földre. Habár ez elég valószínűtlen, mivel az ügynök alig ha számított jelentős tényezőnek. Azt hiszem, ez utóbbit kivételesen értem. Az esemény befolyásolási faktorról beszél, igaz? Nem ismerem pontosan a ti fogalmaitokat, de ha ez azt jelenti, hogy egy esemény vagy személy mekkora prioritással bír a jövő formálásában, akkor igen, arról beszélek. Azért arra kíváncsi lennék, hogy mi történt Guerrez ügynök testével. Dünjögte a rendőr. Ezt nem értem, mire gondolsz. Visszaküldtem a jelenbe. Vajon mit szóltak hozzá a kollégáim, amikor egy ismeretlen, soha meg sem született ember holtteste zuhant ki az időkapun? Valószínűleg a test nem érkezett meg. Az időkapó innenső oldalán legfeljebb annyit tapasztaltak, hogy megnyílt, majd bezáródott, de senki és semmi nem érkezett a múltból. Nos... Nekem mennem kell, de mivel úgy látom téged, valóban érdekel ez a téma, azt javaslom, merülj el bátran az erre vonatkozó adatbázis tanulmányozásában. Még van két napunk, hogy elérjük a földet. Carlos köszönte szépen, de neki már ez is sok volt.